rugăciunea pentru chemarea Arhereului cel Ceresc. Aleluia, slavă ți doamnei Doamne, Iisus Arhereul cel Ceresc! Te vin și te rugăm, împlinește cuvântul tău, iată eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Vino și dăruiește-ne Euharistia cuvântului și tainei, ca o pară de foc, dăruiește-ne Duhului Sfânt, ca o lumină lina Sfintei a Tatălui Ceresc, ca semn, Că sufletul nostru din mormântul trupului l-a înviat, că între în Vierii, ne-ai așezat. La tronul tău de slavă ne-ai ales și ne-ai chemat îngerii tăi pe care a la cer ne-au purtat, iar noi, roada cea sfântă, ți-am închinat. Aleluia, Doamne, Iisusei Hristos, Arhereul cel Ceresc, te iubim, te slăbim și te rugăm, împlinește cu noi cuvântul tău. Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor, de aceea vin și săvârșește într-un noi taina Euharistiei, prin care, ca o pară de foc, toate păcatele și neputințele noastre le-ai pe toți demonii și dușmanii noștri le-ai alungat, între fii luminii ne-ai înălțat. Literele versetelor care aduc trăirea fericirilor și veșmântul de nunt al sufletelor noastre, ca o lumină de har, le-ai revărsat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, Arhereul cel Ceresc, te iubim și te rugăm, împlinește cu noi cuvântul tău. Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul deacurilor. De aceea, vino și să săvârșești în biserica ta, taina Haristii, care ca un vârtej de foc la față ne va schimba. Chipul și asemănarea ta ne vei da, ca o pară de foc făptura noastră la cerul militar o vei ridica numele cel nou de fi a împărăției vom căpăta și de aceea vederea ta de vederea ta ne vom bucura acum și pururea